Соромливо замовчується. інша річ – плитою в голову. Червона кров, пурпурні м'язки посеред троянд на сірому камінні. Хоча це попса. Тобі усе попса, злобна контркультурниця. Ілля знову повернув не туди, захопившись марленими теревинями. Ну, і де ж ми тепер? Не знаю, в мене топографічний кретинізм. Я ж попереджала, вмила руки Марла. От факт, у нас тут вода кипить в насосі 170 градусів. Чорт, треба зупинятися. Із відкритого капоту валив густий, нездоровий дим. Шум кипіння антифризу, нагадував шипіння колонок Маршал, перед тим, як вибухнути. Ілля долив у роздерту помпу рештки ясно-блакитної рідини. Як сльози світу, Марла притулилася лобом до зимного вікна. Ну, з Богом, Ілля зачинив дверцята, та авто рушило. А прикинь, ми зараз помремо. Ти потрапиш у рай, а я в пекло. Фе, ти чуєш, як смердить? Чим смердить? Раєм чи пеклом? Паленою помпою смердить. Думаєш, в раю хтось палить помпи? Ну от, скоро википлять рештки води і все вибухне нафіг. Але нам нічого не буде. Ага, я теж вірю в потойбічне життя. Пошпацируємо по підруку чорним тунелем до білого світла. Хм, підемо туди разом. Іллю явно дуже гріла можливість такого сценарію. Зрештою, Марла також навряд чи про щось шкодувала б. Коли маєш лише себе і свою свободу, а не маєш хати, дітей, прив'язаності до служби, маєш любов і багато дериватів тієї любові, маєш відречення вкупі з колючим теплом у кінчиках пальців, маєш відповідальність, але не маєш жодного зобов'язання, помирати легко будь-якої миті. Марла від смерті могла лише набути, набути досвіду смерті. «Уявляєш, через дві хвилини ми стоїмо серед білого світла», – провадив далі Ілля, «і нас хтось жорстоко розводить. От вам, каже, маєте двоє дверей, одні до пекла, другі до раю». Ага, а насправді і перші, і другі до пекла, до вже дотепнів Бога жарти. Та ні. Або взагалі кажуть, вибирай, чувак, або вона йде в рай, а ти в пекло, або залишаєтеся разом, але йдете до пекла. І тоді я скажу, дядю, а ну подивіться, отам пташечка, і затягну тебе до раю. Ну хіба ж не геніально? Сто відсотково спрацьовують лише найтупіші найобки. І Марла натхненно всіх найобувала. Робила це виважено професійно і екстатично аматорськи. Найобувала тих, кого любила, щоб не завдати їм болю, і найобувала тих, кого не любила, щоб пізніше зробити їм боляче. Останнє вона мимоволі робила красиво. Садила всюди квіти зла, Гедоністично відслідковувала їхні молоденькі парості, кохала їх і вслушну мить блискавично зрізала гострими ножицями. Марла жила у потоках чогось далеко невласного, а втім відчувала себе їх невід'ємною складовою. Ом мані падме хум. Літак до Делі жахливо затримувався через приїзд російського президента. Марла вже встигла скупити майже всі кампері в Бориспільському «Д'юті Фрі» і посадити акумулятори в «Плеєрі». Встигла подзвонити Іллі і сказати, «Який мудак ваш президент, через нього я тут тупезно втикаю». Встигла позлитися і дописати парочку пісень. Встигла врешті дочекатися запрошення на посадку, Будь-яке втекалово в житті скінчається, як і саме життя. А от пики бицюганів совкодупих вічні. Марла щосили посміхалася стюардом аеросвіту соломоволосим короткостриженим пупсам-переросткам під київської склепки. Місце Марли було около аварійного виходу. Тепер уже була її черга уявляти, як у випадку катастрофи Панічним смердючим потоком, бо ж із того жаху люди стовідсотково гуртом ходитимуть під себе, пасажири Боїнга валитимуть, шпортаючись об її новенькі зеленаві черевики. Поворушила пальцями ніг. Шкода черевиків, блін. Але фензипам нізяфорева. форева. Піджилайте, ну якою ж мовою можуть розмовляти малоросійські авіалінії? «Кров твою, хохол позірний!» Крізь зубату посмішку процідила Марла. Хохол собі подумав, що Марла хотіла кави і налив чогось гарячого і темного. Хохол, на відміну від українця,